Kita kepada kitab Umdatul Ahkam yang mengumpulkan hadis-hadis yang diruayatkan oleh Al imam al-Bukhari dan Al imam muslim. Rahimahumallahu ta'ala. Yang mana hari ini kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan mazih. Bab yang berkaitan dengan mazih. Apa dia air mazi? Air mazi adalah cecair yang melekit, yang berwarna putih, yang keluar sewaktu naiknya syahwat. Itu dipanggil apa? Mazi. Cecair melekit, yang berwarna putih, yang mana ia keluar sewaktu naiknya nafsu syahwat. Itu dipanggil mazir. Jadi dia keluar tidak seperti air mani. Air mani dia keluar memancut. Air mazir ni dia keluar kadang-kadang tak -kadang kita tak sedar pun. Tiba-tiba ha? dah dapati pakaian telah pun basah terkena air tersebut jadi itu beza mani dengan mazhi jadi mani ni kalau dia keluar seseorang itu akan merasa apa lesu selepas daripada dia keluar Adapun air mazhi dia tidak dia tidak begitu Tu beza mazhi dengan mani jadi mazhi ada hukum yang berkaitan dengannya dan mani ada hukum yang berkaitan dengannya. Madi keluar ketika naiknya syahwat dan mani itu keluar ketika kemuncaknya syahwat ni tadi. Jadi, kedua-duanya mempunyai warna dan ciri yang hampir serupa. Cuma beza dari segi keadaan. Ianya keluar yang berlaku pada diri manusia. Itu beza mani dan mazi. Jadi sekarang ni kita nak cerita tentang hukum mazi. Jadi di dalam kitab ini dibawa oleh penulis kitab ini, siapa penulis kitab ini? Ha jangan tengok. Hai tanya terus tengok selalu. <laughs> hmm. Siapa menulis kitab ini siapa ingat? Baik, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini ada dua. Seorang lagi Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang menulis kitab Umdatul Ahkam ini adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi lain dengan Ibnu Kodamah Al-Maqdisi. Kedua-duanya merupakan ulama Islam yang tersohor. Jadi di sini Al-Hafiz Ibnu Al-Hafiz Abdul Ghani membawakan hadis kata beliau an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu daripada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib apa kaitannya dengan Rasulullah? Menantu. Lagi? Sahabat, lagi? Sepupu. Sepupu Nabi. Ya? Abu Talib pak saudara Nabi, kan? Pak saudara Nabi. Ali adalah sepupu Nabi. Bukan sepupu saja, menantu dia, menantu dia, berkahwin dengan siapa? Fatimah. Fatimah. radhiyallahu anha. Tapi hadis ini diriwayat, diriwayatkan oleh Ali ibnu Abi Talib. Kalab dia berkata, "Kuntu rajulan mazda. Aku seorang lelaki yang kuat." keluar air ya mazat tu maknanya, kerak keluar air madhi bahasa Arabnya, madha'. saya seorang lelaki yang kuat keluar air madhi fastah yaitu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanib ni, lima kanib natihi minni jadi kata dia aku malu nak tanya rasulullah tentang hukum mazhi ni. Sebab apa? Kerana dia menantu Nabi. Kan? Dia kahwin dengan anak Nabi. Jadi malulah menantu kan? Nak tanya puan-puan tua tentang masalah ini. Masalah banyak keluar air mazhi kan? Jadi dia malu nak tanya Rasulullah Sallallahu SAW. فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بِنَ الْأَسْوَدِ jadi desu mengedar ibnu aswad tanyakan kepada rasulullah Fasa'alahu lalu meqdat pun tanya kepada rasulullah sallallahu ha? alaihi macam mana keadaannya kalau banyak air mazini apa yang perlu aku buat kan itu maksudnya faqala jadi kata rasulullah sallallahu alaihi Ya wasilu zakarahu wa yatawadda Habib kata apa perlu buat? Basuhlah zakarnya dan ambillah wudhu Jadi sekarang ni hukum dia adalah apa? Mencukupi dengan membasuh zakar Keluar air mazhi tak perlu mandi Cukup dengan membasuh zakar kemudian mengambil wudhu Faham? ini hukumnya, artinya kalau seseorang itu keluar air mazi apa dia perlu buat hendaklah dia membasuh zakar dia sebelum dia mengambil wuduk zakar dia kena basuh, kemudian baru mengambil wuduk nanti akan diceritakan pula bagaimana dengan pakaian yang terkena air mazi ini tadi adakah mesti basuh semuanya, ataupun mencukupi dengan cara kita membasahkan tempat terkena air mazir tersebut dengan air kita renji air sampai dia basah atau macam mana jadi sekarang ni hadis ini hadis Ali ini menunjukkan bahawa hukum mazir dengan hukum mani lain mani kenapa? mandi mazir mencukupi dengan membasuh zakar Kemudian mengambil wudu. Walil Bukhari dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ighsil dzakarak -ka wa tawadda. Basuhlah zakal kamu dan ambillah wudu. Disebutkan dalam nota kaki dia kata lapas Bukhari nya adalah tawadda wa igsil dzakarak. -ka. Artinya apa yang perlu kita buat? basuhlah zakar kamu kata Nabi dan ambillah wudhu ha? wali muslim dan riwayat imam muslim tawadda wandah farjaka ambillah wudhu dan dan rejislah faraj kamu artinya zakar kamu jadi di sini kalimah ni, nabaha ni dinyatakan oleh ulama dia membawa dua makna ada yang bawa makna rejiz, ambil air kita rejiz dan ada yang membawa makna basuh di sini maksudnya adalah basuh di sini maksudnya adalah basuh jadi, riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita dua perkara yang perlu kita buat apabila kita keluar air mazhi, iaitu pertamanya membasuh zakar dan yang keduanya adalah ha, dengan kita uh, mengambil wudhu taib. Dalam masalah ini, ulama' ada mempunyai pemandangan yang berbeza. Sebahagian daripada ulama' Mereka mengatakan Perlu basuh sekali Buah zakar sekali Berdasarkan kepada hadis Abdullah ibn Sa'ad al-Ansari Yang mana di dalam hadis ini Hadis riwayat Abu Daud Nabi SAW mengatakan Tawcilu min dhalika farjat wa unthayaik Nabi kata apa? Basuhlah kemaluan kamu dan juga dua buah zakar ni tadi. Faham? Jadi sebab itu sebahagian pada ulama' seperti Syekh Ibn Ishaimin rahimahullah ta'ala. Dia kata kena basuh sekali buah zakar. Bukan basuh. Zakar sahaja. Jadi ulama' yang lain mereka berpendapat bahawa yang perlu dibasuh itu hanyalah zakar sahaja. Berdasarkan hadis hadis yang lain yang lain daripada riwayat Abdullah bin Sa'ad ni yang tidak menyebut apa? Membasuh buah zakar. Jadi syaratnya adalah apa? Sekurang-kurangnya basuh zakar sahaja basuh zakar saja jadi zakar itu basuh semua ataupun bahagian yang apa terkena air yang kena air mani ini saja nanti bahagian kepalanya saja jadi yang diwajibkan bagi kita untuk membasuhnya adalah adalah bahagian Ujungnya sahaja bahagian kepalanya sahaja jadi ada ulama kata kena basuh semua daripada daripada pangkal sehingga ke kepalanya kan ada yang berpendapat bahagian yang kena mazhi sahaja yang perlu dibasuh ketika mana kita hendak menyucikan diri kita daripada air madhi ini tadi baik itu yang berkaitan dengan hadis ini jadi penulis kitab pensyarah kitab pensyarah kitab uh, Umdatul Ahkam ini yaitu nama kitabnya adalah Taishirul Alam dia Menyokong pendapat yang mengatakan kena apa? Basuh keseluruhan zakar. Berdasarkan kepada uh, hadis yang menyebutkan bahawa uh, zakar itu ianya meliputi kesemua bahagian. Bukan dikhususkan kepada bahagian yang tertentu yang terkena kepadanya mazi sahaja jadi kalau hendak dikatakan basuh sebahagiannya kena ada dokongan yang lain daripada bukti-bukti ataupun korinah yang menunjukkan ianya bermaksud bahawa yang perlu dibasuh itu adalah bahagian yang terkena Madhi sahaja. Alakul lihal. Jadi, yang terbaiknya apa? Basuh semua sekali. Sekali dengan ha, buahnya sekali. Wakna kita beramal dengan dengan dalai ni keseluruhannya. Ha, dalai ni keseluruhannya. Sebab ada hadis sebut Ianya ada Basuh zakar saja dan ada hadis sebut Basuh sekali dengan Buah zakarnya sekali Jadi basuh Kesemuanya sekali Baik Kemudian Kita masuk kepada Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Keluar air mazi itu Membatalkan hudu ha? Keluar air mazi itu membatalkan uduk jadi kalau keluar air mazir perlu kita membersihkan tubuh kita daripadanya dan kemudian perlu kita mengambil uduk untuk menunaikan solat taib Al-Hadis al -Hadis rabi wal-Ishrun hadis yang ke-24 An Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini daripada Abbad ibn Tamim daripada Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala dia berkata syuqiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhaayilu ilahi annahu yajidu shay'an fi fi as-salah jadi diad adukan kepada nabi tentang lelaki yang mana dia merasakan ada sesuatu yang terjadi ketika solat. Artinya apa? Dia tengah solat, dia bangun nak duduk daripada sujud contohnya. Kan? Daripada sujud dia nak duduk tiba-tiba macam apa? Ada rasa macam angin keluar kat punggung kan? Eh? Ha? Betul. Ah, ha? setengah orang dia ada rasa macam ni. Eh, ada macam angillah. Ha, dekat punggung aku, dia rasa seperti itu. Ha? Jadi apa yang perlu buat? Nabi kata apa? Fa qala la yamsarif hatta yasma'a sawtan aw yajida Nabi kata jangan keluar daripada salat sehinggalah kamu mendengar sehingga dia mendengar bunyi bunyi apa? bunyi angin keluarlah atau pun mencium bau ini maksudnya apa? kalau kita ragu ini kentut ke apa ni? ha? ragu-ragu aku rasa macam tak kentut tapi ada angin duduk di bahagian punggung ni tadi Rasa macam gerak-gerak keluarkan. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, ha? Nabi kata apa perlu buat? Jangan keluar pada solat. Melainkan dengar bunyi. Kalau dia dengar bunyi itu, ha, yakinlah. kan? Maknanya ianya kentut. Ataupun sekurang-kurangnya apa? Ada bau. Ha? Tak ada apa-apa keliling tiba-apa? Ada bau. Bau bau kentut ni kita paham, lah kan? Kita tahu beza dengan bau benda-benda yang lain. Ah, ha, jadi kalau dah sampai macam tu bau kita apa? Kita berhenti solat. Ini bagi apa? Bagi yang ragu kalau dah yakin tak ada bau pun tak ada bunyi tetap kena keluar lah. Ha, memang dah berasa angin tu keluar ha, daripada duburnya maka kena keluar. Ini maksudnya bagi yang ragu ha? memang biasa terjadi kepada manusia benda ni ha? dia baru duduk daripada uh, daripada sujud tiba rasa macam ada sesuatu di bahagian punggung dia seperti angin yang bergerak-gerak ha, jadi itu menyebabkan apa kita ragu angin ke keluar ataupun tidak jadi waktu tersebut Nabi Ajar jangan keluar masih sehinggalah kita yakin dengan cara macam mana dengar bunyi ataupun apa dengan kita mencium bahu faham semua jadi hadis ini menunjukkan pada kita satu keedah ha? yang di, dibuat oleh hulamah ha? menjadi keedah di dalam uh, agama ini Ha? kalau kita nak beramal dalam agama kita pegang keedah apa ha? jadi al aliyakinu la yuzalu bisyak artinya apa keyakinan itu tak boleh di ha? dibuang semata-mata kerana apa semata-mata kerana syak ragu-ragu, contohnya kita sekarang ni kita dalam keadaan kita yakin kita dah berhudu kita ragu-ragu batal atau tidak Kan Ragu-ragu angin keluar ataupun tidak Jadi kita ambil Yang yakin Pegang yang yakin Faham Bila datang syak Ambil yang Yakin Ini keedahnya Kita solat sebagai contohnya Aku ni solat tiga ke empat ha? Tiga yakin Empat Ragu-ragu Betul ha? Sekarang ni yakin tiga Kita dah yakin dah Dah tiga tapi sekarang ni nak rakaat keempat ke rakaat ketiga kan? Kita ragu-ragu. Ambil yang yakin. Jadikan ianya rakaat ha? yang ketiga. Begitu juga. Sebagai contohnya kita masuk dalam rumah. Nak solat. Ha? Masuk rumah dan nak solat. Kita yakin dah kita sebelum ni tak berwuduk. Tadi kita kata kita masuk bila Eh. Aku tadi ambil wuduk ke tidak? Kan? Ha, termasuk bila air. Yang yakinnya maknanya kita sebelum ini bukan dalam keadaan berwuduk. Kan ini yang ragu pada dia. Kita ragu dah ambil wuduk ke belum. Ah ha, jadi buang yang ragu ambil yang yakin. Artinya kita pergi semula bila air ambil wuduk. Faham? Jadi kita dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini Maka Kita bina Amalan kita di atas Keyakinan kan? Yang syak ha? Jadi ini berdasarkan kepada hadis inilah Berdasarkan kepada Hadis uh, Abdullah Ibn Zaid Al-Mazini ini ha? Jadi kalau kita tengok Ulama-ulama mereka buat Kaedah Di dalam agama ini, ha? berdasarkan kepada hadis, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan kepada Nas Al-Quran. Dari situ mereka mengambil kaedah untuk apa kita faham. Ha? Macam mana kita nak memahami Nas yang ada dalam Quran dan hadis. Ha? Ini yang menjadi pedoman buat kita. Kita belajar agama ini, Ha, dia ada asas-asas yang perlu kita bina di atasnya ilmu kita dengan itu insya Allah, ini akan memberikan kita kepahaman yang baik dalam agama ulama' dah tunjuk mereka buat ilmu sufiq, mereka buat kaedah ilmu, ilmu tentang kawa'id fiqhiyah mereka susun ini untuk apa? memudahkan kita apa memahami nas ini yang perlu kita sama-sama cari, sama-sama kita belajar kita tak boleh apa? Tak pakai ulama' tak boleh. Ha? Kita tak boleh nak main baca sendiri. Buka Quran, buka hadis. Aku faham sendiri. Ha? Tak boleh. Ha, ulama' dahulu mereka dah bersusah bayar. Ha? Membuat keedah-keedah, usul-usul dalam agama ni. Untuk apa? Untuk membantu kita faham dengan betul Nas ni. Ha? Kalau tidak kita akan menyimpang, Kita akan salah di dalam memahami nas sekiranya ilmu itu tidak terbina di atas asas-asas ini ha, macam kita belajar dulu hadis apa hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli kalaulah tidak menyusahkan umat aku mestilah aku perintahkan agar mereka Bersugi setiap kali hendak menunaikan solat Apa kaedah usul yang diambil oleh ulama' daripada hadis ini? Haa Siapa ingat? Ya? Kaedah usulnya Usul Usul fiqhnya Kita dah cerita dulu dalam bak Siwat dulu Haa anjuran perintah asal pada perintah itu adalah wajib bila nabi perintah satu perkara hukum asalnya adalah wajib kita faham wajib kecuali ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa hukum ini berpindah daripada wajib kepada mustahab ataupun sunat jadi inilah antara perkara-perkara yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka untuk kita memahami agama Islam ini nas al-Quran dan hadis ini dengan baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa angin yang keluar daripada wuduk itu daripada dubur itu membatalkan wuduk. Dua perkara dah. perkara yang membatalkan wuduk utamanya mazī yang keduanya, angin. Jadi ini kelebihan kita belajar hadis tak? Bukan setakat kita tahu je. Eh, kentut kentut batal uduk. Apa dalihnya? Dah, dalihnya tak tahu. Eh, ustaz aku cakap, kentut batal uduk. Tapi kalau ustaz cakap, makan ayam batal uduk, macam mana? Awak terima ke tidak? Makan ayam batal uduk. Tak boleh sekadar apa? seada-sekada kita dengar apa yang disebut oleh orang lain kita perlu apa tahu mana sumbernya kata membatalkan wuduk kalau keluar angin mana dalilnya ha ini dalil kata membatalkan wuduk kalau keluar madzi mana dalilnya ha ini dalilnya jadi ini baru apa ini baru dinamakan kita beramal dengan ilmu Ya, beramal dengan ilmu, kalau kita tahu setakat kentuk membatalkan wudhu, mazim membatalkan wudhu, aa, tidur membatalkan wudhu, tapi tak tahu dalilnya maka itu tidak dinamakan ilmu itu dipanggil apa? taklit Dipanggil panggil kita mengikuti sesuatu perkara tanpa mengetahui dalilnya itu dipanggil taklit kita umat Islam dituntut supaya apa supaya kita belajar ilmu ini dengan dalilnya sebab apa kamu buat begini ada hadisnya macam ini sebab apa kamu kata begini ada hadisnya yang mengatakan begini nah itu jadi ini kelebihan kita belajar hadis Rasulullah Sallallahu SAW bila kita beribadat kita rasa apa? Ibadat kita lebih mantap lagi, betul tak? Kerana di dibina di atas ilmu. Jadi kita yakin, betul tak? Kita yakin dengan apa yang kita buat. Kalau ikut je, tak selesa rasa ibadat, betul tak? Kalau Ana dululah, zaman belum belajar tu. Kadang-kadang kita tengok orang buat, kita buat. Kadang-kadang fikir, kenapa aku buat? Lepas azan pertama hari Jumaat orang bangun kita pun bangun. Kenapa aku bangun? Sebab orang lain. Orang lain bangun selasa sunat aku pun bangun. Kan? Lepas orang solat, mereka apa? Doa orang meramai, kita pun berdoa meramai. Kenapa aku berdoa ramai-ramai? Sebab orang lain. Berdoa beramai-ramai. Jadi bila kita beramal dalam keadaan macam tu, kita jadi apa? kita ni jadi apa ragu-ragu tentang amalan kita sendiri ya ke betul ke aku buat ni ha? betul ke Nabi ajar macam ni cara kita untuk beribadat jadi kalau kita ada belajar hadis belajar Al-Quran bila disebutkan dalilnya oh kita tahu begini rupanya ha, ini dalilnya Ah ha, maka apa kita rasa kita tenang di dalam beribadat ya kita rasa yakin beribadah, betul tak? Ha? Betul Kita tahu Nabi solat macam mana Kita belajar hadis-hadis Nabi menunaikan solat macam mana Baru kita rasa sedap Lesa nak buat, betul tak? Kalau tidak, orang buat gini Kita buat, eh aku ni betul ke? Jadi, ragu-ragu ha? Jadi itu pentingnya Ilmu pengetahuan Kemudian kita masuk kepada hadis Yang ketiga Al-Hadis al khamis Wal-Ishrun Hadis yang ke-25 An-Ummu Qais Binti Mehsan Al-Asadiyah An-Naha Atad Bibnin Laha Sagirin Lam Ya' Kulit Ta'am Daripada Ummu Qais Binti Mehsan Al-Asadiyah Beliau berkata Haa uh, dia datang membawa anak lelakinya yang masih kecil, masih bayi lagi. Ha? Belum makan lagi. Minum susu saja. Ha? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Datang kepada Rasulullah sallallahu wasallam yang mana dia duduk ha? di atas riba Rasulullah sallallahu wasallam wa bala ala thaubihi. Hah, lalu dia kenceng di atas pakaiannya. Hah, kenceng atas pakaian Nabi pada Abimael. Lalu dia Nabi pun apa? Minta air. Wa nadahu ala thobe. Dan Nabi pun merenjiskan ke atas pakaiannya. Walam yag dan Nabi tidak membasuhnya. Ha di sini nadhah di sini Bawa apa? Renjis. Ha nadhah di sini Bawa bermaksud apa? Renjis. Tahu tak semua renjis kan? Kita ambil air kita. Ha percikkan ke tempat terkena air kencing ni tadi. Wabi fi hadis Aisyah umil mukminin. Dalam hadis Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyin. Nabi saw dibawakan kepada baginda, ha, bayi. Fabbala ala thobe. Lalu bayi tersebut kencing di atas pakaiannya. Fada abimain faatsba ahu iya. Lalu Nabi pun minta air dan dia pun apa? Dia kenalkan air tu pada tempat apa? Tempat air kencing budak ni tadi ha wali muslim dalam riwayat muslim fa'atba'ahu fa'atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu jadi nabi awak kenalkan air tu tempat air kencing ni tadi dan tidak membasuhnya jadi hadis ini menunjukkan kepada kita hukum air kencing bayi air kencing bayi ha jadi air kencing bayi ni kalau mengikut kepada hadis ini ha? ianya adalah najis najis juga tapi aa, hukum membersihkannya direngankan, tak perlu kita membasuhnya mencukupi dengan apa? dengan kita merenjiskan air di tempat terkena najis air kencing bayi ni tadi ha? orang panggil apa? najis mukhaffafah kan najis mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Jadi, yang ini dipanggil apa? Najis mukhaffafah. Maksudnya najis ini ini najis, tapi direngankan hukum membersihkannya dengan tidak perlu dibasuh, mencukupi dengan apa? Dengan kita sekadar merenjiskan air ke tempat pakaian yang terkena air kencing ni tadi. Jadi, hadis ini berkaitan dengan bayi dan bayi itu belum makan makanan yang lain ha? belum makan makanan yang lain faham? dia minum susu ibu dia itu makanan dia bukan masuk belum makan makanan yang lain ni makna tak pernah langsung masuk benda dalam mulut dia dia benda yang lain ha? kalau tahnik dah masuk benda lain dah betul tak? Nabi melakukan tahnik pada bayi. Ah, ha? dia kunyah buah amar tu, buah kurma tu, kemudian dia buat tahnik. Jadi dah masuk apa? Makanan dalam perut bayi ini tadi, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Dia tidak mengambil selain daripada susu ibu sebagai makanan dia. Ha? sebagai makanan dia. Ah, ha? jadi kalau kita masuk air apa? Masuk apa? masukkan sedikit air untuk apa dia minum itu insyaAllah tak termasuk daripada makanan yang apa makanan yang menjadikan uh, najis dia bukan lagi najis ha? jadi yang dimasukkan di sini selain daripada susu ibu yang menjadi makanan buat bayi ni tadi maka Bayi ini tadi hukum najisnya adalah mencukupi dengan direngiskan air tanpa perlu kita basuh pakaian ini tadi. Jadi adakah sama najis bayi lelaki dengan bayi perempuan? Jadi bayi lelaki dan bayi perempuan hukumnya lain. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai Daripada Abu Samh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Bahawa Yusalu min baulil Jariyah wa yurashu Min baulil ghulam Nabi kata apa Kalau air kencing Bayi perempuan Basuh Kalau air kencing bayi laki Direnjiskan sahaja Haa kenapa pula beza bayi lelaki, bayi perempuan tak payah fikirlah ha? tak payah fikir kenapa beza ya? Nabi Ajawi tu cukup ha? sebahagian daripada uh, ahlul ilmi mereka ada sebut uh, sebab-sebabnya kan ha? jadi kita apa tak payah, tak payah ceritalah tentang tu ha? yang pentingnya Nabi suruh apa kalau bayi perempuan kena basuh baik lelaki cukup dengan merenjis jadi ini amrun taabbudi artinya benda yang apa kita buat sebagai ibadat pada Allah tanpa perlu kita kaji cari kenapa kenapa kenapa eh ha? faham jadi nabi perintahkan begitu kita buat kan macam itulah ah ha? macam apa kenapa apa ah uh, orang perempuan kena tinggalkan solat apa dia tak perlu keada solat kalau dia datang haid puasa kena keada jadi tak perlu tanya kenapa kenapa kenapa kan jadi nabi suruh uh, apa buat macam tu kita buat tanpa takalluf ha ya ada ulama ceritakan sebab kenapa uh, dibezakan bayi lelaki dan bayi perempuan ha? itu maknanya uh, kajian mereka yang mana mereka lakukan untuk menunjukkan perbezaan di antara bayi lelaki dengan bayi perempuan, perempuan eh, dari segi air kencingnya tapi yang pentingnya bagi kita apa? buat setakat Nabi ajak kita lakukan kerana untuk mentaati Perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Jadi, hadis ini menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Faham? Ha? Air kencing adalah najis dan siapa kencing ya, membatalkan wudu. Jadi, buah air kencing juga membatalkan wudu. Baik. Kita berhenti setakat ini dahulu. Aku wukah.